در قرآن سر دا طریقه لار ختم شوی چه مره باو شو نو مره زاله یو طریقه وان او مره با چه لمبو نو مولا با لمبو هرچا بانه لمبو او مولا چه بکل او لمبو نو ایراش سلویق قدم باو ساخلی نو مولا با یو گبانی شو بیا بلو گبانی لس قدم با لار بسو بدریده هاوی ولی نزی و یر شو تا نه ځان ته به خروي وی خر ګډ شو ها چې خر ګډ شنه نجیب کې ولا څوړه وردان نکړه بیا روان شو روان دوسه دې پوری لا بړ یو نس قدمه به وایسل بیا بودل وی ول وی خر ګډ شو تا بیا به چې پټک چې کله به مخ پری تر رسیدو نجیبونه به ډک شي وزکا هاګاټي واسکاټي چا ولې بیا چې بده سات نه دا انراغه هغه نڅري جداوي دارس موري واجو پدې ملکی زه قران در اټلو سره د و د زمانه غاجهلیه ختم شو زمانه د جاهلیته د راسونه الملل والنهال کی عبد الغریم شارستانیم ذکر کړی دي ا د عربه د رسوله ټول راغستین انور نو په اوپن دی هغه ذکر کړی دي کله چې په پښتونخوا کې د غلط رسونه او شیخ القرآن نور الله مرقدهو نو قران درسونه شروع کړل لری ملک ناغه رسمونو کاړه واغستا اوس هغه رسمونه کټول نشتا نو کمشي ودیو او کله نه بیراوتا نه نایته بیوی او اول به وللا الګ پلاسټي ورک جنې به لاس کینو ورک او رزق وی الګ به وشي جنې به بیا وشي او او او جنہ کوخزبه ول لا می گنڈلې چداوی به زامن اول شېمو کله چا به نور شې وا غریب نه ګاندو چ بیا و د دې نوی نور شوه نشا ورته د انې چې تعلق یې له لاس کې درکړو غلا غلبل کې به ولدا نه ورکړ غي په شا وشیندلې داسي د غلي بيزتي به وکړه نو ټونو مربا په غلا پشي ګرځي دل بیا او هغه ورتنه میلاوي د رزقو قران به ول لاس ورکو هغه به مالي دا قران وی خوافي کې تاسره مخ وکړل ها او دا طریقې وی غلطې او مونږه دا قران چې دغه نه رسولي واجونه کم شو او ان شاء الله چې په کمې دوه باندې الله یې ختم کړي دې ملک صحیح طریقې د قران الله په منګراولین هغه طریقې غلط لاله دا قران چې چاز دکري او الله صحیح طریقې نصیب کړي دي الیوم اهل لکم او تویبان د چیر سر به نه کولو وزک خپل بدل لمړکی شین صدر به ناغوست وزک خپل اول یوما اوحل لکم تویبات نموزی حلال لتاسل رفاق سیزنا وطعام اللذین آخرات دا کسانو او دل کتاب آچو ورک نشوی کتاب حلل لکم روار تاسل ران وطعام کم حلل لهم وراد تاسل روار لران دا لکتاب مضبوحی او دا جائز دی مسلمانانو لا با دا منسوخ دي په ولادتن کې هول مشرکات باندې او مودودی راګه هغه دا زګه جائز دي چې شرک نه وکړي هغه د قران خبر نو د سرانو ها ماستر ګیو د پنجاب هغه چیزین له وسرال المکل به وسرال وسغه بیلیکا شرک په وې کېړو لا تقولوا سلازه امس کی سورته نساء کی دیر شو ان تو خیرلکم لقد كفر الذين دا خو شرک او کوفر کنا موجودی او شرک نه وکړې ها خدا د دې خصوصیت الله ذکر کړې نه ځکه چې کتاب پیر أغله او البداه سناید کا سانی 270 صفه دین جین کی أغلی کلیری دا د دې خصوصیت ته بقرې کې چې کم د لاتن کې والمشرکات خبره ده ها دلته د دې سره نه دا جایز ده داوی سرنا ما او تسلیث دوی مان له او دا رب مشرکان داوی ذکر بقره کې شویری خد اهلی کتاب هغه باز پاتیو نو داوی اربع بیان دل دگیو کو او دا دیو جنا چې دی اهلی کتاب دا, دا, دا, دا الله خاص کړل چې دی مزبوہی او د دی هغه خو تاسو را وادي ذکر تمد اسلام و احلی کتاب و المحسناتو من المومنات و پاک دامنه دا مومنانونا و المحسناتو من اللذین پاک دامنه دا اکسانونا او تل کتاب آچو ورکلشو ای کتاب من قبل کم بخواستا سنا نزا آتے تمو هننا وجور هننا کلاچو ورکل میتی تا محرونت غیر مصافہین نامگی گئی بدلہ منا ولا متخذی عهدان او مگیږی یار باشون و مې یک پور بل ایمانی چا چی ګورګ په ایمان فقط حبت عملو په دای زره برباد دی من دد او هو فی الاخرت من الغاشرین دې په آخرت ګرتا وانیار نه وې و ذی مهسا ذی مباب دې مهسا اپدی کی امور مسلحه جګر گئی دا دادو یو لسم آیاتا پوری دی دیکی اموری مسلحا یا ایوالنزین آمانو اذا اقومتو میلی صلاح تو مسلاح نظر دا غیراللہ دی رد که نو چی کلا درکاتا زی نو گره تا اسی نپری دی روک دی نپری دی وجنی دی چی وجنی دی نو په پلک کور کې غسلو کا پاک جامع واقعون دا اوید اللہ غسل نگر کئی اوید کفن نا نو پخ پلا ګورګي غوسه لوکا اور اوان شو درگاه کې مسلوکا دا ګران کار دی زمونږ استاد فرمایل وی در چېخ القران نور نو الله مرقده دا ویله جمعه دی امامو او امام هغه ورته په مخه باندې شي دلتا یو ذيره او یو پیر دی دنتا هغه صحو دا دې وجنا چې یو څړې نا ایلم نراگه و ایلم بی اوکو نوی نو چی اگر پیرس اگر بلاد نا اگر با دیر خوشان شده جزما تایید کیگی نو پینزو روپای بی مولا وار کری او اگر لو تسلیم وار کری نو زمان د جماعتا ایمان چی او نو اگر تا خدافتا وش دی پیسی نالی خوزبو ارتوی مجدی زما شاگرده او دا دا اگر پینزو روپای با مالا را کی و مالا با خپلی نو دا نگی خیالو د ما ته ویږي چې دوی مارتی زنی هم جوړ بلې چې مې راته بیا وی ما چې زنی هم جوړ درې ما باندې بیا بس ماي خاودريګه زته اقرازم کور نه ولامل قران می ترخه راواجسته اور واغ شو چې څنګه لاړو نيګمي ورزوا بس کدا ځان می محراب ته ورسهو پیر چې ناز ته مریدان ورته رناشتي و اغا پیر که دا کارو چه دا چانه بس روک شو نا اغا با داوی چه دی قبلی طرفتا زی یا نرخواتو طرفتا زی چه دا طرفتا بخلق لالل نو دا اغا غا غایه یا چه کنسیز دیو رکشیو آبا پیدا شو اغا پیر دل تنیزدیو خنو مینا لما وی لالو چه سنگ لالو نو زانمی میراد تورسو او میراد کیو دریدما دا قرآن یا تونمیشو روکلل او چیرې ورځا خمیرات کې ناس دي او ایمای چې دا پیر یا غل دې یاد غلو ملګري وو زغه ستاتې جګرم پاغم خو لري را ما دي او دا پیر په دې میرات کې وړي راوږي سویلې نشي قران دې راځي زکه ته قران مخه لسوب نشي راتله د الله د معجزہ ور کړی را ان چې دا پیر یا غل یاد غلو ملګري زکه چې ته چانه سروب شي ا دې چې قبلي طرف خود تک بلی تربہ ان یغیتی تی کنا یا بغلو وڑے ودتے ویلی جی مگ پدی تربہ نیلالو ہاں یا گلے یا د پھلو یا اتنے موی لیڑی او چھما کلہ تقریر بس کو قران میں بند کو او حسبی اللہ نیم الوکیل می شروع کو اپن سپون می اختر اوڑ وری و وطن داسی چاتن گورم او استاد چمی کتلو نچ هغه ما ته کیار کی چې دی قران باندې نو هغه سپلې دا غه زین سمې کړې دی اوس منډې ته ځان تیار کړې ده نو مثلا وته دی زمانه مخ کې زور پسی لاړم او چې زور پسی وته ما نو تیز روان دي زم تیز رواني مر پسی خوشاحت زم نو ګورما اودین نو ګوري چې کله د پنځتې دی پلو ته داخل شې نو درې ده ها ما ته درې ده دا اصل گئی او خلیف ما ته وي ته ها دغه شری ماجه ولې څه چلې ها وې دا خو ډېر کله کو چې سیونې ویلې تا ورته جراشي معمول کوي جراشي معمول کوي ها او وی ما ورته وی ولې خفه ولې غوسه امي تا خو څه شر لا بوته لري مړه بوته ما بوته لې کته تارته وی چې څه چوزو تارته وی چې څه چوزو ها مسلکه کله کې او درگاه کې مسلکه دا ګرانکار دي ځان وفاق کې روان بشین او شیخ رحمت الله دا چ ګله تقریر کې نو قرآن لازم کې نې زدان سره کتاله تقریر درځي مو قرآن لازم کې نې ز هغه کته ځان اثر دی حادثره الله امداد را لېږي یا ايها الذين امنو اي ديمان خاوندانو اذا قمتم للصلاه ذرايره توقي تو دري تو منزتان واصلوا وجواكم ان زي ما كنا قبل وايد يكم لازم نقبل اله المرافقي تر سنگلو وان ساو دیروس کومه ما ساو کای په سرونو باندې وار جول اكو مخفي وینځي اعلان کا دې د کی تو پوری وین کن تم جنو باندې تاسو غټ په لې د کی فتوا هرون ځان پا گئی وین کن او ala سفر یې اپ او جاهد من الغايدي يا راګي او تن تاسو نه د اولا مسمون النساء يا يوسف شيئ هي دي بيان فلم تجدوا ما انهم دي تاسو بولرا پتہ يم م موسی د انت هیبا نو قص تو کید خاري پاکي قام سه بيوجو هي کوم ما زوکي په مخونو باندې وای دي کوم لا سنو باندې منه د دينا ما يريد الله اراد نک الا ليه جالاله گند د پالا شوگر تاسو باندې من حرج انس تنکیا ولكي یوری لكن کی راده کین یو تو ہرا کوم دل پاراچی پاکی تاسو ولیو تیم نے مت او دی پاراچی پر کینم اتبل الیکم تاسو باندې لاله کوم تشکرون خامخاج شکروباسیں واز ګرونه مت لا یاد کینیمت الله الیکم تاسو باندې و میثا که الذی وعد الله ها واسقکم بیچ مضبوطی گری تاسو رپارې باندې از قل تم کلا چیوی تاسو سمینا وارد منگان واتوانا تابداریو واتا قل او یری گدا اللہنا ان اللہ بیشک اللہ علیمون بی ذات صدور پو یری خاوندانو دسینو باننی یا ایوها اللذین آمنو اید ایمان خاوندانو کونو قوامین اللہی شیود ریدون کی اللہ پارا شوعدہ بلقست بیان کون کی پا وَلَا هَجْرِ مَنَّكُومَ او پردنی کتاسو شنعان اقومن بغضی اقوم لا اللہ تادنو پدی خبراش انصابو کوي این دلو انصابو ای کوي ہوا اقربو للتقوام دانی زیرا پر ازگاری تا وَتَّقُوا اللَّهَ آهُ يَرِهِ ان الله بیشک اللہ خبیرون بی ما تاملون خبردار دے پاس بانی کتاسی کوایی وحد اللہو اللذین آواد کرے اللہ کسان و سران آمنو چیمانی راونے دے و آمنو صالحاتی عملی کرے پر طریقہ دا سنت لہم مغفرت دل را بخنی دیو عجر نظیم او عجر لوئی دے واللذین کفر و آکسان شکو فری کرے دے و کذبو بیعاتینا دا کسان خواندان دا جان یا ای ولذینا امنو اے دی مان خواندانو ایست ګورو لا ایست ګورو یا دی نعمت الله ای نعمت الله الیکم تاسبانی ذم قومون کلا چی قص کو قوم یلسدوه لیکم چیو دی کی تاس دای دی هم لا سنا خپل ها دا دا یا جن رانتا چې د نبی اسلام او سلام دمرګ تنظیم یې کړو لازمه دګډې وو صاحب چې کله خبر شو ناغوی مګری پیورن او داغوی وی لا الله بن فری دا کافرو یا او حقی اشاره را چې نبی له اسلام و سلام ودته او کافیر راګلره او چې څنګه نبی له اسلام بیا را وی شو هه کافیر سره تورره نبی له اسلام توی یې خوبه دی را نخلال دی وی الله چاگوی اللہ، کافر لاسونا، اور ایک دی براغا تیو گردی دا تورا، تیو گردی دا، نبی علیہ السلام روچه تک رویتا برانا سو خلاس ایی، آداغا نبی آوار پار خطاو، اللہی لاسونا بنکلل، اِذ هم قومن، کلاچی قصدو که اقومن یب سطو الیکم چنک دیکی تاسو دا، آئی دیا هم لاسونا قبلو، فکف آئی دیا هم آنکم باند، اګه کله ته د الله دین خدمت کې باید انسان بس تا د قتل ارادون کې د وهل ارادون کې الله په داغه لاسونه بن کې او لاسونه بن شي نه غواړي بیان شیخ القران رحمت الله له تا غړې کې ویچا دعوت ورکړې وو اوال ته چې تله بیان شیخ رحمت الله له کو اچھا چې دعوت ورکړ نارڅړې بیا کور تلال دشپی او شیخ رحمت الله له بیٹه کې आवाज پرې کوو انتظام باندې ملګری نه کوي داوته کې نه انتظام نشي کولې بیا شیخ رحمت الله عليه आवाज بيته کې پادیشو د شپې سوګراه واري ورته وډبو شي واري وډبو شیخ رحمت الله عليه سوګي وې خپلین شیخ رحمت الله عليه ور ګلاو کو ناګر چاړي گزاره سړیو کو چې وی کې شیخ احمد الله عليه دي بچو او چې لا ته تاو کړو په لته باندې وغو ها په او د پاسه دګیناستو سمي واو چی یو چاله دې واغسته واصله مضبوط د باډه نه هغه تزان خلاص کومنده کلاچ منډه کلا شیخ رحمت الله له ورته تاته سويم نو چا چې کوملا تیراله ګله مولا دراو لګا ها امولات دې واچا راشین دا دې ډیر زلاوی د شیخ رحمت الله له د مارګ تنظیم شوه ها او ډیر زلاوا دا خبره یو زلې وې د شیخ رحمت الله چا غټه کې جوولې وا غټه غټوا په دنې تجارت طریقه باندې کې جوولې وا او دا د پاره چې شیخ دی اه شیخ باندې به ورغورځو د شپې او مال به خلاص به شوتې خوې بيبي هم ډېره بهتري نه وا اوی ورته نه ویلي ریشپی و اغلا دای څوک براغلی وو کوټې دراغتلې وو بيبي ویرانه او ورکه او پیدا پوزګرا د دې د پاره چې سرخی دا आवाज واوري و رحمت الله علی خبرونه زکا غوزدی او مو چې په یبه شي پریباننه بیا ور پاتیت ها ویه بیا ویما شیخ رحمت الله له دوی بي ویلې چې جیتہ کوټه کیسملي ما شي دنت او د ما شي تان گول کوي او خراب بشي ته بدل راشي پدی نه پوهه کوم چې ګټه چا کوټه ترخه جوړولې دا زکه بیا په کوټه سم لاسته وی پرېدا نه د تبار تا مای شیبم خراج کیوبم خری او چکونه کو در ور باندې و لګی وینا ابو زه د تبار سملم ډیر زلاده د قتل اراده وی شیوا خو الله پاوی باندې دا مصالحه د دنیا ته قصدون کوم تر سوال الله ژوندې پادیکره د چا د مرګ د چا د لاس دغه مرګ الله نو مقرر کړي فکفای د یھم انکم ها باندې الله رسول د ایستاسونه و تا کو لا ویری د الله نا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ فَاللَّهَ بَانْدِ زَانْدِسْ بَارِ مُؤْمِنَانِ اُس ده دي بعد او درين محسس شروع کی ده صورت او دا تقریباً دا انه سياده پوری ده پدي که مثال دا آغا چازه کر کے چاقوی وادماتا کروا دا آغوی څنګه تو گورا سنگ زلیل شو سنگ رسواشو وَلَا قَلَقَذَ اللَّهُ مِيث پتار سراغستی اللہ وعدد بنی سرائیلونا و بازنا منہم اسنے عشر نقیبا مقرر کرید دینا دول سرداران و قال اللہ وی لی اللہ انی مآکم ما سر امان لئین اقمتمو سولاتا کچر قائم کتازمو لران و آتیتمو زکاة ورمک زکاة و آمنتم بی رسول ایمان امراؤل زمان پر رسولانو و ازرتمو هم ازت مقددنی وا قرز دم لا قر دان حسنہ ورم کا اللہ لا قرز سے استان لو کا فیران ان گمخا مخا مابکم استادنا سیعاد کو مصیبتن استاسو لری بکم استاد سرا مصیبتن دنیا ولاوت شلان نا گمخا مخا دنا بکم تاسلران جنات جنتونو داتن جنشی بہی گی با منتاتے لنہاردلانے دونو داغین ولی وَمَن كَفَرَ عِجْفُرُ گه باد زالې کارو سوتبینا مین کوم بتا سو کې فقط ذل سوا سبینا پتاه اسرا گمرا عايشه د سمیلارینا وبې مان نقه میسا قهما پر سبب ته ما توله د دی وا د نوران لعنهم لعنت میکڑے پدیبانی لعنت یاندی وجعل الله قلوبهم قاشیا ګر ظلمی زونه چکلې دان بیا او خلاف کړې ده واده ما دا کړې ده لا نه تان شو سړونه تور شو ابل فتوابه ل دپا یهرفونل کلمہ بدلې کلمو لران مواضیه د خپل زاینونه خبره به یو شان واری او بیا په طابا باندې بشانی راړې ها او دا دزانبا کلمې بدلې تاب ویلنیو خبران او هغه په طا باندې جوړه کیږي دا خبرې کړې ده او سنورم وان ازو حزن او به اکلسه سا می ما بی داس نه چې پنور کرشه په ای باندې او پینزم پینزم ادا فا ولا تزالو امیشه وته تلو چی خبره کیبان الا خائنه منو بيو کې ان د دینه روزانه بده یو خیانتي ک نور سم نه د جمعات نه سپلای پټی کړي دا دسمه دي لوتي به پټی کړي ها لټاو نور څه نقصان میکړي غل بهي إلا قليلا من مغلق دا دينا فأبوانهم راناً كاداً دا دي منا وصفاق إن الله بشك الله يحب المحسنين من كيني كي كونكو سران ومن الذين دعاك ساننا قالوا چواعي إننا نصارا بشك من نصارا ايو أخذنا, أخذنا ميثاقهما أغسط من دعوا دا دينا فنسونو بريخو دا دي حزن برخان مما ذکر دا سنہ جبن ورکلی سی پا ری بانی او دی هم وا دما دک ا یھودو نہ لای ان جام سک شو زونے دور شو شو فق ر نہ بینهم لا داوتان من ددی کی دشمنی ول بغداد تر بغنی الیومل قیامت تر قیامت تر او تزاگی نبانه خلاسیگی. و صوف بای اونت بی اومو لازر خبر بار کدوی لراللہ. بی ما کانو یسناون پانس باندی چیدوی جوڑو لر. ده قیامت تو رس بانی بان. یو شیر آشی. او دا برا شونده بی برا سر باندې یودی دلی. دا لاندې شونده بی دا نامن لاندی زرندوی. او سلی با یری گیو چی مادی پت کهی مادی پت دا سیدی. دا با دا يا أهل الكتابي أي كتاب والاو قد جاء آكم رسولونان فتحي سراء راغل اعتاست رسول زمانگا يوبينو لكم بيانا اعتاست کسيرا مما كون دوم زياد داس جكري و اعتاست و تقفونا پتو انكي من الكتاب هذا كتاب ويا فوان كسيرا وافقه درونان در قد من الله فتحي سراء راغل اعتاست دا الله طرفان نور رانا و كتاب کتاب و, و, و دا خقارا دعوه كتاب مبين حتى تفسير نور ده ياد به الله و توفيق ورقائف ده رانا بانده الله مالتب آغا چادا جتابی داری کردار دعوانه ده رضا منتيا ده اللان صبول السلام ده لارو ده سلامتيا و يخرجه مباسده لرامن الظلمات لنور د تیارونا رانا تابعزنی پقبل و کمباننه وَيَدِينُ تَوْفِيقُهُ لِلآزِرِ هَذِهِ مُسْتَقِيمَة فَتَرَدَّدَ لَارِ مِغِي لَقَدْ غَفَرَ الَّذِينَ وَتَأْتِي سِرَاقُ وَرْكَهَا كَسَانُهُ قَالُوا چوائي إِنَّ اللَّهَ بِشَكَّ قَالَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ آغا مسيح زې د مريم وې قل وَأَ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سُبْحَ وَقْدَارِ شِدا اللَّه تَرَبَدُ سِش إِنَّ أَرَهَدَ گِرَادُ یا کی مسی سی تمہاری اَم و ما هو مردد و من فلر دی جمعیت اوازو چیز مگه کلی تول واللای ملک السماوات والارد خاص اللہ لبا چی د اسمانو د سمکو دا و ما بینهما جیمند دی دوارو کینی یخ لو کو مایشا پیدا کی اچواری والله ولا کل او الله پارشی بانی قدرت والنے وقالت اليهودو بيو يهودیانو وان نصارا و نصارا و نخمو ابناعو اللہی منزامن دا اللہ و احباؤو او محبوبان دا اللہ په پمانا دلته دا محبوب دے یعنی محبوبان دا اللہ دا منګه دوستان یو منگا قل وافن ما یعزبکم والحزاب در کیتاسو تا بزنوبکم بگناو نستاسو دوست سوگو سزاور کئی بلان تنبل که تاسو بشر ان بانده آنیه ای ممن خلقه ده از چانه چی پیدایشی بیه ای یک برو لیمیشه آبخنه که چاله چیو گالی ویو عزب بیمیشه آزابر که چاله چیو گالی دادا اللہ کو خدا پالا ده چازور نیچلی گی چگینی دا قدبان دی و غوثان دی و دادی ولیلہ ملک سماعات دی والارد خاص اللہ لاباچی دا سمانو ندست نکو دا وما بينه وما حج من د دې دوه لکې دا با جې چلنه د ورکړې نه د غوي پخکر دروولې ده دنیا د غوي پخکر نه دا ولاله دا د خدای په هوکمو لاله دا, دا وېل لا ال مزير دې لا دراګر دې دي ني يا اهل کتاب والو دې کتاب چې په کتاب باندې موډ ګوښته وي سره کار دې کتاب دوپارو د کتاب کم قانون امرا وست مجلس غوبل جوړ کو عمل ک مجلس قجا قم رسولنا دای سره راغلی داس تر رسول څنګه یو <coughs> بهنګ لا کوم بیا نه تاسو ته الا فتره مین رسوله په زمانہ د پریخ خو... پاتکی دود رسولانو کې په زمانہ د باندې دود رسولانو کې انت تقولوا دایو ما جانا چې راغلی موږ تامين بشيرين سوځیر راکون کې ولا نذیر او نير راکون کې دا من د څوک پیغمبر نو راغله څوک مسله که بیان کوم نو راغله فقط جا جاءکم بدای سر راغله تاسو ته بشیرون پیغه زیروه کوم کې وه نذیرو یا ور کوم کې دا درته الله راالي کلی دین او زمانه د جاهلیت کې 빈ځیش خپل راغلی و شنی پیغمبر لیدله هو ني د پیغمبر څخه بیان اورېدله هو خو په خپل عقلي معلومات کې واچ دا دنیا دا د خپله قدرت ولاړه خو دې پېځندل په دلای لوبان نه وَاللّا وَاللّا والا والا کُل شیء قدیرہ الله بار شپانی قدرت والانه اول سورہ محساد دیدن شروع کی دا ترچبی سے یاد پوره اپ دې کې انجام د متکاسرین ذکر کړي سوجي سستی کایو چاجه سستی کړوا داوی انجام څه دا شو انجام دې دا غطی پیدی نا پا دی شو چې وجیهات نپادي شو دغاتی بيدین نپادي شو چاجه سستی وکړه بیکرینا مقاتل علیه غته اسلام نشو قالله موثان او کلجی موثال اسلام لکو پر قوان یا کو میں زما ه کو یاد کئے مله مد الله گمپاس بادي ه لفی کو منبیا دک چې ګزو ل تاسو کې غم بارانو وجه لکو مولوکان گررسو ل تاسو چدوی کې با ځان ډیر یا په دین حساب چې پیغمبران او اولادو یا باچې په دین حساب چرته سره کور کې ټول ضرورتونه پرې نه باچې دا وبه پرې وي کور کې کور خپلوي ها ادا شان دي دي وی اولاد وی نو دا باچې دا حاجات ضرورت دي نه دا باچې ور یا دا چې په کوم کې او باچا ته ورشي او دوی ته باچې باچان ونه لکه یو دا ورکی د بینظیر باجیونو خلق و د خوزو باجی دا د خوزو نو د بینظیر باجیو و وجالاکم منوکان درګری تاسو دا باجی و تاسو دا کوم درګری تاسو دا, من يو دا, دا, دا. ما لم یو دیاه درجه جنې دا ورکی ا حدا منل عالمین یو تان نام یا قوم انکلورده ای زما قومه د نشیز میتا ال مقدسه پاکه دا لدیغان کتاب الله ولکم چی مقارن کہ اللہ تعالی ان چی ظلم دربانے کے لکھی گئی ہاں ان دا غذن کی نظر پسہ مزنہ کی دربان ظلم کی گئی مقدس ازنہ کی تزا او الله بندلا تھا پا کی خبر غواڑ تو پہلی دنیا بشکول غواڑی داد اللہ فقرا زکہ اللہ لا تقربوا مال اليتیم یتیم مال تو منز دیکے فراغ فلری خبر ہلا لا تقربوا الزنا زنا تمنځ دی کېګا کول خله لري خبره لا لا تركنوا الى الذين ظلموا ظالم سرکین نه چرتا ها ظالم خواله مزه اعلان ورته ونه کې الله درنه پاکي خبري غواړي دیو جن په دې ظلم کې د الله ارتي پاکيزنه کې نه چې مقر کري الله تاسو لرهان کتاس دي تتنشوي نو تاسو د پاره فتح ده پتان قاليب خاسرين وبگرديتا نيان قالويديا موسا اي موسا انفي قوم جبارينا يقينا پدي کې قوم دي زورا ور زورا ور قوم دي پدي کې وين لن ندخل ابي شكم كيرين شو دن کېريتا حتا يخرجوا منا تر دي شراو زيدينا وين يخرجوا منا كجريبي و الذين وینه نا داخلون به شه دن مون دنه کیتون کیو دی باندې روب راغې الله <سؤال> الله با چی ور او دا مروب بور او دا څه که شو چې خپل کارې پریخو چا چې خپل کار پریشي دي ناغه باندې یا رب یا دې رازي هغه دې مروب کیږي دار چانه یېږي چې ته تکما مقام الله ورګ او دې پاوي باندې کلاک دې نو دې بزل ووري و چې دې خپل کار دې نو دې به یېږي خپل کار پریخو قال رجلاني وذوت انسلو من الذين داكصا ما يقفون كريدل داوتنسری راجي خبردار چې موسی عليه السلام او هارون عليه السلام نه یخافونا یریدل ان عمل لا عليهما انعام کړه لا پدی دروازه باندې یک خلوا علیه البابا ورځي پدی باندې دروازه یتا پیدا دخن تمو کلاچد نشی تاسو دي دروازه یتا پین نکم غالبون یقین ان تاسو به زوره ور تا زو استه باه استمالو کوي اسبابو چې کله استعمالو کوي د اسبابو نو الله و در له بیا فطر کړین تا زو نه قدم اخلي نه اسبابي استعمالوي او اتی وایي چې مونږه نشو دلويریګو ورشي چې الله له نفر فطر کی په انکم غالبون یقینا تاسو به غالب یی او علی الله با لبانی فتواکلو ځان این کوند مومنین که تاسو مومنان یهی قال وی دی موسی د قام بغیر دی ذکر کوي اوسو یا موسی اے موسی اے نال ان ادخلا دېشه کمنګا چیرې نن د نکی کودی تابزن ما دا موفیا سو ګر چی وی پی پونکې باظا بل شان ته و ربو کربستان فقات ال اد ور جنو کینا هونا قائدون منګه زندګی کینا سنګی و مګ بناندار کو تماشه وکړ تا وردلال دو شوې دومره به غیرت قوم دی موسی علی السلام هغه په حاضر انسان چاره د فرعون مقابله کړی دا او د فرعون مقابله په یوازې تنه کړی دا په القامي درازت کړی د غلامین آزاد کړی او نور تر قوم په هغه وختي نور تر قبیله واه هیڅ ورسر نه اوسېرب موسی علی السلام سره خپل ور هارون علی السلام په مخلوقات کې او د فرعون مقابله دي د متمرد ظالم بچا دا او نو بیا سره جادوګرو مقابله په یو تن باندې کوي او یریګينا په اقام ته وګرا اقا دوم قوم دومره ذلیل قوم دي سره د خپل قوم نه عزتمن کیږم او ذلیل کیږم مو. موسی علی السلام ډیر عزتمن سره ډیر پهادرو په د قوم د لاسه هدازي خارکی خلکو ته اقا قوم داسې خارکی خلکو ته ا کوم زوري دی ته او کوم زوري خبره اقا کوي موسی علی السلام به سمره پهادر الله پیدا کړو دی وی زل عاشق تجنگو کا طارت دی جنگو کی منبر تے تماشہ کو قال ارد بی موسی علیہ السلام اے رب سما انی ویش کزل واقدار نیم ال ننسی مگر د خپل ځان واخی او درور دی حالت تیرا ورسو دا کوم بلاص دی حالت ترا, حالت ترا زر جادو مقابل دا چيز دخبل ده چاویا زجر جادوگروس ی مقابلہ کولا داینی وی چیز الله د خپل ځان واقدارې مودور دی فرعون ظالم غون دی چې خلکی فور زرګونو بانی وجلی ولال کړیو پزله کې ترس نو داغه په مخ کې داني ویلي چې الله زړه خپل نفسو درور واقدارین ها او د قوم په مخ کې دا قوم د لاسان ففرق دین انا او بین القوم الفازتینا بل ځن راولي په مې زمنګا مې د قوم فازقې قال فا وی الله په نایقین انداز مکا محرمه دون حرامه د علی په دی باندې اربعین سنا سلوک کاله داني چې کې ندی تر وته لار نشته پریز مګه کې د کده الله گز او گتوال لیبانی سلویخ میلوا اپپلونو بانی پنزل نسمینا میلوا اضیتی وتے شو لاروی خودی پکہ پریشان او ذلیلو پدی لگ از مکہ کین پاینا محرمۃ نلیہم یہ قینند آرامدا پدی بانی ہر بہین سنا سلویخ کالا پر لگ جے کہ سلویخ کالا دویزلیلو یتی ہونا فلارد سر گردان اوپر از مکہ کین چا چی نعمت گزارولے ہا زاینے ریګې دې او نعمتي قرزا ولا او د نعمت قدرې نه وکړې نو دا الله قدرتونو ته ګوره الله په خپل ځکه ذلیل کړل هغه خپل ځه هغه پداسې شو چې خوشحالي نه مومي د نعمت ناشکری مګوا الله د له نعمت درکړې دې فلا تاسال القوم من فاسقین مخه پکیږه په قوم فاسق باندې تا قوم دې په فاسق دی دین دې دې باندې پنځه مهنسه ذکر کوي په دې کې جزات ظالم او نایی در دا احمد در اللانا چای چه ظلم کرده نو داگه انجامو گورا خفا ده در د زلیله شو اسپک شو او سستی مکوه لکه در حابیل غنده سستی دیو کرا نو پل رو با دی بیا وجنی گوره ودلو علیه نه باننی نباید نیادم خبر د داد وزامن دادم علیه سلام بالحق پریشتیان از قربا قربانان دل دا خلق یه واقعه ذکر کئی واکه دا د وحی د نوح ال... دا ادم علی السلام به چی کېدل یو د ساریر کېدو یو جوړی او یو د ماخامي ها یو الکو جنې به د سار یو د مخامی او د سار یې کچې بوښنه د ماخامي دغه الک به د سار دغه جنې سره نکاوي کېدله د دې باندې واقعا دا ذکر کې چې د قابیل او د حابیل دا رونو دجوی یویا وخوروا ذهابیل خورو هغه بدرنګوا د قابیل خور هغه خستا واه کولی وا میچکلې نیکاوې تالهلا نو, نو قابیل چیکل او کتلہ چمات په ذهابیل دا بدرنګ خور په نیکا کې ملوي زماره خستا خور کې نو یدی دوالو چیکل خبره کولانه د ورته پزړه کې حساد او بغوس په لاره شو د دې باندې وګنم خدا خبره به اصلره هیڅ دلیل پني باندې نشته قران چې کوم دلایل پیش کړی دی ناغه صحیح دلایل دایني دلته قربانې خبره ده دلته تقرب خبره ده دلته کې د نکاح او جینکو خبره نشته دلته قربانې خبره ده یو یې تم خپل قرباني پیش کړو زموږ خپل مقابل خیرات قرباني وکړو او طریقه دا وا چې د چات قربانی و خیرات او خیرات به قبول شونه د اسمان نه به اور راغه او غبا هغه وروسی اسمان ته بوچک شو دا به قبول شي به خیرات نه خوا به کومه قبول نه او پس مکه پادشاه غبا اور نسوځو د دې ډول خیرات وک دهابي لگا د اسماني اور باندې وسوځي د قابلیت غپسنه کا پادشو پا نو قابلیت قصي ورس ته جستاد اولی قبول شو زمان اولی قبول نشو مخبر اصل داوا قران دا ذکر کړی ده وَتَوَالَيْنِ مُلُ الْعَذْبَانِ نَبَأَ نِ خبر خَبَر دو دَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْحَقِّ بِرِشْيَ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا كَلَاشِينِ فِي شِدِتْ وَالْقُرْبَانِي قُرْبَان مَا تَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَوْهِ آغَ جِيزُؤُ دِ بَايِ بَانِ يَا لَا تَصْدِزَانِ نِزِكِي گِتْ قُرْبَانِي وِي وَتُقْبِلُ قب نُقْبُلُ الشَّامِنَ هَذِهِ مَا دِيُودِ تِضْوَالُنا دَاهَا بِلَغَا ولم يتقبل قبول نشوا من الاخر دبلنا قال اوي قابيل اخولنا غضب وجن تعالى دنتك وزجنا قص خبره دين قبول ش دبلنا نو قابيل ورجيز به وجن داد قرباني خبروا دا. قال اوي هذه نمى يتقبل الله ابيش قبل الله من المتدين بريغار انا تمزان بريغار کي كنن تو وليدي باني خفاي جستا قبول نشو ما ولي, ولي وجني سگنا تمزان کي بريغاري پیدا ڪا داد پختنوں کي چیو روری ترقی که اینو آغا بل روری ترقی تنفریدی دا عدد تی پختانو کی ها یو سره واغ خوب لیدلیو وی قیامت رس داو دری کویان دی دری کویان دی اپا دری باندی. دو باندی ملائک و لال دیو یو باندی نیدی و لال یو کوی داسی دی چیسو خلقو راولیو دی کوی تی غرزی او بل کوی داسی ره چه اغیبانی ملائک نشتا دو بانی نشتا یو بانی او بل کوی داسی ره کسان د کوی نراخی جنو براورتا سک کسان ولار دی او لطیلو ورکوی غرزی او درین کوی داسی ره چه داگی پا غا نشتا ندې سو راخیجي اونه سو په لور کوي نو مولا دې دې را لراکا مولا به سوچونه کوي به زما تعبیر یا کتاب وګورم هغه تعبیر رؤیا کتاب کته او یو جړڅړی ولا جواب او دې جواب بدل هکوم دې دریم کوي چې ونو پښتانو هاه وسنه پښتانو چې یو پښتونو راخیجي نو بل رښتینه نشه هغه پک پلا باندې هغه ته ملایک چې دې کولو ورکی ها دې ته نه پریني دې کې دا کار دان کې چې ذمہ دارو دی عزتمن دي ز په د باندې خښ کارم چې دی عزتمن دي ز په خښ کارم چې دې ځینې لای نو ما ته با ها محتاجین زمانه بغواړي ما به تنګي شکر دې چې دې پته را کای باندې دی دې خوده نورم پته را کای کیږي دوه لري مورته کای او د ا دې چې کومه طریقې دته ملایشی درښتا کار ته مو کنه توبم د درجه ته نو دې دا غنفه فاقد خپل را کایږي را غرزي ځانته کمزوري کې وزلې کوي على ان بحثه اليا کو دې کما ته د خلاص په لټولني شي قتل کې مال را ما انا نه مذہب باسي ته هه دیا وګدون کې لاس لره لې کتا ته له حق ته طاقتل کما وهل تکول خو پریدا کمل کې م نه هم سرتنه ما او هر کار دا په نرته باندې کېږي غرور ولې دا په نرته باندې کېږي غرور ولې کې چې تزان کمزوره کنو دا وخکه غرور توازن نه نر کې رور چې درته څومره بادې را دی وای رور رور می ځکه ته ما خفه ما ماته بادې را دی وې زما د خیر خبرې وکې ان نيا اا ابو الله ذي اریګم د الله ن رب العالمین رد چې رد مخلوقات ده اني وریدو زی را د ګمان تبو ا بیسني چې را ګر شي په سبب د قتل زمان وایس می را راد استاده قتل وتفون من اصحاب النار نصیباد ثوندام د ورن اوه ذالک جزاء الظالمین او داس د زا د ظال معنو ده دلته د ای یاد کې وشکال معلومی کې خیال ورته کوئ انتهه د اسمېوه اسم کا دلته دا زمان پا گناہ برا و زما په غنا به راګیر شي پهپله ګنا به راګیر شي او صورتی به اسرائیل کې بیا راځيسم یاد کې الله تجر وااضرهتو میزره وه یو سری بلچا بل چابارشي د به اوچتهوللی او دلته وي چې زما پهګنا به راګیر شي په خپله ګنا بهګیر نو معنی کې هغه اشکال ما حل کاغې ته سوچ کې تاسو د دې اول هیڅ هم د مراد دارې چته ما وجني نو د دې وجلو سبب څه دې چې ما وجني هیڅ سبب نشته چې ما دا استا ګنا شو دې اسمی کا استا ګنا نو استا مقصد دارې چې تا کوم اراده کړل ګنا نو په دې بارا کې شوس معنی ته کال کوي دې نورې د زې اراده انې نورې د زې انت ابو اچراكير وشي باسمي فسبب ده قتل زمان دا يوغناش وستا واسمكا او ارادستا دا گنا شتا اراده کما کرده فتا گنا من اصحاب النار شبا دا خواندان دورنا و ذالك جزاء الظالمين و دا سزاد ظالمانو دام فتواد لهو نفسهو خيستا قد تا نفسه دا قتل آخيه و جلد رو رفل فقت لهونو قتل اك پاس بها منه الخاجرینو ګرځید تاوانيان نه ام پبا صلی او غرابا راولي ګال ناقارغان زو کارغان راولي ګرځ د ضرور په ګوسه چولې لري د خخولو چول نه ورچې څنګه خاص کوم زو کارغان رال دغه زمانه د ضرورو ګرځو تړې شي خپاشو زو کارغان رال او یو بل سره جنگ وکړي جنگ یو کو نېای په قتل کو هغه بن راوله ګیلو سر سرې زنه کو اگر پکه خخ کو خارې پیرا واړولې دا څوسه ګلای زری کارګان سپک شمه دا خپل روخ خخ کو مال خخول چن راځي انسان ته د خخول چلم خو دوه او استاد ولوسو ګرزو کارګو کارګو سه پوری نه چاپه ما باندې نه دیلې خیانای کی خیانای کی ورلو و و دا الله حکمت ته ګوره خیانای کی ورلو استادو ګرزو دیو جنا تیجه چاډه شاګرد کی هغه څو داره حيات او ګورا دغه قابلیت او ګورا دغه ځانحت او ګورا ها ان دغه نایلم حاصل کا کچریتا په ګینی نبی اته لم حاصل وا حسینو حنا چې هغه کې کم بد خوې هغه پتا کې انسان خاصم ګناګر دې معصوم خو پیغمبران دی خدای هغه خو خو يونيو تو ګورا هغه په ګډیرو او خو خو يونيو په ګډیرو او غالبو په کې مداوته را شاګردیو کا عمل ګری شو فباس اللہ و با سلاو غرابا راولي قالا کارغان ي او جنگ یو ی قتل کو نو یاب حسو فلار دی کناستیز مکا کسم کناستولیکولس مک پارا چوگی د تاکيب یواری سرنګي خلق کی سو اتاږي لاش ضرور پلا قال دی بیا ویلتا های های اجسو یا زا اجسمانا کو نا چی وید مثل هاذ الغرابه پشان ددی کارغان و اواریہ سو اتاخین نو ما مخکره ویلاش دروپل فاس با ان نادمینا نو ګرځی د سپې مانو نا مین اج لذالک اد دی وجنا کتر نا لابن اسرائیل پرسکری منی بنی اسرائیل وبانین ان اوشانت علی من قتل النفسن چا چ قتل کې اونفس بغیر نفسن بغیر د قصاص او فساد دنیا بغیر د فساد نا فلارد دی پسن ک کی فکان نما قتل الناس جميعا گویا کی دو قتل کول خلق کوله و من احیا چاچ ژوندې کوي او تانه کول خدای الله کار دی دنده ژوندې کول څه دی په اعتبار د قران او سنت یو سره ملو یعنی ژوندې وو کو په ژوندو کې مړو قران سنت نه خبر نه تا ورته قران او سنت تعلیم ورکړه تا ژوندې کو ذکر غلطي قیدينه را وته غلط عمل نه را وته قران پیدا شه دا تا ژوندې کو وَمَنَ و ما نه يا چاچي ژونديك يو تن په اتباع د قران او سنت څخه نماي الناس جميعا گویا کې د ژونديك ټول خلک هغه یو تن په پخپل پور کې کارو کې خپل قوم کې ورکارو کې تاده خلک ژونديك ول دا, دا يو په سبب باندې علامه شامي رحمت الله عليه هغه لیکي چې بدعت به شهادت کینو حاکم با حاکم ته اجازه شته چې د قتل حکم وکي او د قتل کې ولقد جاءدهم رسولنا فتائیس طرح راغلی دیتاستائی زمنگا بلویی نادیل فکارو دلائلو سمہین کثیرہ منہم بیا بیشکا دیرد دینا بعد ذالکا رسد دینا فیلار دی پزنک اگیل مصرفون خامقا دی مشرکان انما جزاؤلذینا بیشکا سزاد آکسانون یو حاربون اللہ جی جنگ دا اللہ و رسول اللہ و رسول اللہ و رسول اللہ و سران ویساونا فیلار او کوشش کوي پسنه وکړي د فساد اي یقتلوا دا چې قتل نشي اي یسلګو یاري پانڅه کړی شي او تو قاتا اېدیهما یاري پری کړی شي د دیوار جوړوم مخفید نه من خلاف بن بدل او یونفو مینل ار دیا دی او شره نشي د زمکینا ترتا قتل یې کړو نو قاتل نشین او کچرتا مالیم لټ کړو نبیارې پانڅه توشي جوړی شي کچرتا صرف غلای کړو وا نو لاس اقفیدی دکار کریشی که خلقی ازیر اولیو نو دیوی رزمکی نجلاواتن که زالکا لهم خیزیون فی الدنیا دادوی لا شرمی نگی دا پا جند دنیا کی ولهم دی لرا فی الاخرہ دی پا اخرت کی عذاب انا عظیم عذاب لئی دے اللہ لذینا مگر آکسان تابوچی توب اخرا توب اخرا من قبل انتق دروالیم مقید الاس برکی دون آپا دی باننی عالَمُ قُشَيْئَنَ اللَّهِ بِشْكَالَا غَفُورُ الرَّحِيمُ بِسُنَّةِ مَهْرَبَانَ دِ آ اللَّه و دې ماچو الله وتر ته بخنو کېم يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللَّه وَيَرِقِ دَ اللَّانَا دَ اللَّانَ يَرَوْکې وَطَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَا وَلَتَوْ يَلَّا تَنَسِيكَا تو وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ جِهَادُکې په رضا لعلکم تفلون خامخہ کامیاب شئی وسیلہ وسیلہ دا لفظ قران کې دوه ذکر ده یو دلته یوه سورته بنی اسرائیل 57 نمبر یاد کې ذکر ده او وسیلہ موږ باندې وایي بعد خلک دیږي وایي پنځه پریان وے امنگو سیدہ منو ہمانے باراسرا دختے بویے دوسیلی نانا چکما وسلا شریدا قران خود دلل سنت پر ثابت تا آو سیدہ باراسرا منی دی آیات کریمہ کی یا ای الذین آمنوا اتقوا الله دالانہ بیرک و سنگے رب دا چیرہ وقت تو الیه الوسيله چاله تني دې کاټ لټاوې دا غنا وڅښتای نه دا چې په دې نه نه تڅېل چې د دشمنانو د مار لړم نه تڅتي هغه ته دې ځکاټ لټاوې الله تني دې شي کوي د اعلان کلمت الله لپاره شي کامیاب شي وسيله دا کوم چې خلک یادای چې دا وسیلا ده دا لري تفسیر وکوما خدای نه مخکې وسیلا د نږدېکتوي او عمل پتاق باندې الله ته نږدېکت ولټوي ونی ذکر آمال <سؤال> اعمال صالحو باندې پني کو اعمالو باندې داخله چیکمه وسیله یاده چې په جاه د پلانې باندې په توفیل د پلانې باندې په حرمت او په عزت د پلانې باندې نو روحomani کې دریم جله 28 صفحه باندې هغه ذکر کوي ولم یا حد التوسل بالجاه والحرمه عن احد من الصحابه دا د صحابو نه د تابعینو نه چرته د دین نقل نشته دجاحوده او اګه چرته یو سړی د ځای ورتوي نا ځای یو ځان لا خبر را خو د توسل خبره دادا چې علامه روحلمانی لیکي وانه مو ان توسلا بینه سلف لم یکن کما هو الماروف بیننا توسل د طلب په منځ کې داسې نو لکه زمون په زمانه کې چې مشهور دی فإنهم إذا كانوا يريدون يتوصلوا بأحدهم ويكالاً بأسفلوا كولاً ويسألوا وسيلة ونسوا بأسفلوا كانوا يذهبون بمن يتوصلون بهذه الزن، ماهم دعاً سيوشت للباب أغاً چاةاً سي وسيليني سيباقباني داغا رنگي دا, دا ديسرال يدو لهم جدوا غالدين لرا نو داد سحابه په زمانہ کې نو د سلاف په زمانہ کې داسي طریقه نوا چې چا خبر لیدل لري هغه ته ویلي دا شان علامہ ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ دې ته حرام وایي پجاح پا پایزت وغیرہ چې پجاح د پلانې باندې په مخ د پلانې باندې د پلانې د مخ یې را راکا او دا خبر اشتا خدای مشرکان نشتا د سحابه نو نقل نه د مشرکان نه نقل لَكَ عَبِيضُ يَسْتَسْقَ الْغَمَامُ يستس بِوَجِهِ سَمَالُ الْيَطَامَ عِسْمَةٌ لِّلْقَرَامِلِي فَمَخْدَ دَبَانِ وَي خدا سوال جا کرده دا خبره جا کرده دا, دا مشرق کرده کم مشرق کرده ابو طالب اگر پا شرق بانده دنیا نتله ده پا اسلام بانده نوه تله او دا گئی ملاب بسائر اکتالی سپا کی دا قول ذکر کرده و پوسیلہ کی پیش کرده ود دې قائل پټه ابو طالب نه یادای دا د مشرکین وسیله دا دویمه وسیله پدې باندې چې په عزت د پلانی باندې نو دا وسیله شته قران کې شته خو څنګه ویل را مشرکانو کپیان ویل را بعزت فرعونا ظاهرین ویل را په عزت د فرعون باندې منګه ګان یادې وو په مخده پلانې باندې د ابو طالب مشرک ویل را پیزد در فیران بانده دا مشرکان و جادوگر ویلیده قفتیان ویلیده دا, دا وسیله نشتا اون وسیله دولست قسمونه دی منگی منو سپک جایز منو سپک حرام منو سپک مکروح منو سپک شرکو سیانت الانسان انوسوس تی شیخ دخلان دی پا دی باندی او دیر بیترین پریخیص سره د وسیله ثابت کلی دی. دله قسم وسیله دي کې فودلې دا, اور کرے دا, نمبر ایک سو کرے دا یا او تفسير سره خبره کړې ده صفه نمبر 197 نه شروع کړې ده یو قسم وسیله را د اذان سره زیاتونه کوي یادې کوي نمبر 1 اټواصلو بی اسماءه تعالی او صفاته د الله په نومونو باندې وسیله او د الله په صفاتو باندې وسیله وهو ثابت بالكتاب والسنه دا وسیلہ ممنون دا قرآن وسنت باندې ثابت تا الله ګنو ځای نکو ل لله الاسماء الحسنى فادعوه بها دیمه وسیلا بیل اعمال صالحہ پنلیکو عملونو نیک عمل الله ته وسیله کول دا ثابت دی په قران او سنت باندې لکه استعينوا بالصبر والصلاه دا معنی صالح دی امداد حاصل کي په صبر او مصبان نه یا غدري کسان چې غار کیو او ګټه راغلی دا غوښ خپل اعمالونو وسیله کړی دی چاوی ما مور پلار طرفه کړی دی ابل پکې وی ما دا خپل نوکر طرفه کړی بیا غسار می ورته واپس کړل بلوی ما د خپلې اونډی سره یاد سره د لور سره خ کويدي چې زینا نوور سره نه وکي هغه او د هدي دی اما سوالی پیش کړی درمه ووسله په نبی ل اسلام بانددي خداغې داطریخانه را به طرریخې دا ده چې نبی للاات او اسلام پر حالالت باندې به با تصدی کې پونې به اسلام به ایمان راوړل پهنې به اسلام موشي له شتافه غا ده کنه چې پهنې به اسلام ایمان ا دنې به اسلام د رسالت تصدیق بکې دام یو قسم ته عمل شو دام جائز دی ایمان شو او دا دا وسیلا عین دین اسلام دی د دې نه چا انکار نه وکړي یو مسلمان نه او دا دقیقات کې عمل صالح هم دي وسیلا د نبی اسلام په دعا خدای نبی اسلام په جن چاغه ژوندې او هغه په مقامخ دی چې ما د دعا وکړه دا جایزه دي کوم جګړانشتا بینزم او اسلام چې دا الله نه سوال او دا غین نسبته کې نیکان باندې غانوتا لکه دا وی الله مړه جبرائيل اے د جبرين علي سلام ربا اے د نبي لي ربا اے د ابراهيم علي سلام ربا نو دي کوم سکونه نشته دا کې کوم نسبته الله ته ری اضافه ته کې الله ته باغه موسیلاه ونې ډېر اسلام باندې درود پیش کول د انځایز دا د شپږ قسم موسیله و جایز او انقسم یو سره دا وی چا الله د پلانی په مخ باندې د پلانی په حق باندې د پلان په خورمت باندې ندیما م ابونی پر رحمت الله علیه پنس باندې دا ناجایز ده اقو الا یم غیلی احدن ایذو الله الا به مناسب ندی یو او مسلمان اوی چې دلانو سوال کیم ګر د الله په نوم باندې وکړي اغه جایز نه غنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ورتا حرام وای د دې باره کې فیصله خبر ادا خلاص دا خلاصه خبره چې سوال ډول د چا په حق باندې یاد چا په مخ باندې یاد چا په حرمت باندې که چرته په صحیح حدیث یا په حسن حدیث کې ثابت وی